Вдома у нас ще зима, а тут душно, як у печі. Сідаєш в автобус, за металеве не торкнись, опечешся? Стали ми жити на цій бурі, аж червонястій землі в самому серці найзасушливішого їхнього штату. Розповісти б, як по своїй необізнаності, Конфлекс спробували їсти виделками, чи як широкими штаньми їх дивували. Дечим і вони нас дивували теж. Вразило найперше, завод відкритий усім вітрам, Зовсім розгороджений Згодом його обгородили Зробили прохідно, як і в нас Поряд з Мартеном під робочим майданчиком базар На ходу щось варять, шкварять Тут і горох продають, і банани Всі жуйку якусь жують із листя Між людьми корови блукають Це в них повсюдно І кастовість, звичайно Коли він начальник, то вже інструменту руки не візьмеш Менші для цього є Контрактор-підрядник – у них особа поважна. Сам укладає контракт на роботи, людей набирає сам, без відділу кадрів. Виконали роботу – поруб її в зуби, а суму собі кладе. Дешева людська праця в них. Буває, механізми стоять, а землю жінки на головах корзинами носять. Ну і те, що моляться всі. Перш ніж на зміну заступити, він поклони б'є, на сонце молиться. «Та все це дрібниці буття. Головне, що в роботу війшли ми впевнено, і з тамтешніми людьми швидко здружилися. Був у мене підручний по імені Рангар, сімейний уже, старшій доньці вісім років. Все він її вихваляє. Якось скажу йому жартома, «Рангаре, в тебе дочка, в мене син такого ж віку, може будемо сватами? Давай, містер Іван, вона в мене білий-білий, як у вас, і запрошує в гості». Живе, звичайно, скромно, без розкошів. У них у багатьох там житла такі. Чотири палиці і рогожа зверху. Та все ж кавою почастував, і доньку виставив на оглядини. Красуня, нічого не скажеш. Але де ж там білий бєлій як циганча? Згода, кажу, славна буде невісточка, породичаємось. І після того він справді зі мною, як з родичем. Цілковита довіра, щирість, відвертість. А Таратуті це чомусь не сподобалось. «Що ти все водишся з цими чорношерстими?» Питає мене, коли я повернувся від рангара. Різонуло мене це слово. Де він його і взяв. Але я промовчав. Тільки перед сном, коли вже й пропелер свій ми на ніч вімкнули, підвішений до стелі такий вентилятор, що зарятовував нас від духоти, Таратута знов до мене. Образився за них. Він Іване, яка може бути дружба з бакшишниками? Вони до мене по-людському, і я до них теж. Хіба вони розуміють по-людському? Англійці їх привчили одне розуміти – кулак. А нас вони тільки обциганюють на кожному кроці. Англійці з ними справді не панькались. До них місцеві в кіно не ходили. Квас не для вас. А в нас індійцям кіно безкоштовне. І хоч нічого й не розуміють, а йдуть – та ще цілими сім'ями, забирають з собою навіть немовлят, жінки їх у себе за спиною носять. Глухи, кажу ти, семене до людей. Ну, ходи, родичайся з ними, і родичатимось. А я, каже, не терплю самий дух, що від них йде. Це він про те, що індійці мають звичай голову мастити кокосовою олією. спека ж така, що часом олія перегорає, розкладається – Кондешеном поки що не кожен там має змогу користуватись. Пожив би ти, кажу, в їхніх умовах, Таратуто. Цікаво, яким би духом от тебе понесло. А то запросили тебе, як людину. Платять тобі, теж ще й більше, ніж своїм. Мені союз платить, буркнув Таратута. Брататися з ними я не наймався. Недобрий, а я й не збираюся для всіх бути добрим. Людина найдобріша до себе». Так і не порозумілися ми з ним. Та все ж, коли надійшов день народження Таратути, ми з хлопцями вирішили відзначити. Для згадки, і від своїх заводчан подарунок іменинникові піднесли. Лампу настільну з підставкою у формі тадж З білого нефриту, гарненько зроблений, майстрів на такі речі в них багато. Подарували, повеселились, а через кілька днів бачимо цю лампу з тадж у сусіднього бакшишника. Очам своїм не повірили. Звідки взяв? Появляється, збув йому іменинник. Образило це нас. Гаразд, на Волгу людина збирає. Хоче після повернення в Союз взяти машину експортну. Але як на мене? Та чорти ти з нею з цією Волгою, коли отак її добувати? Слухайся мене, кажу йому, коли після зміни вийшли з заводу. Чого ти через Гімалаї летів сюди? Того чого й ти? Рупі заробити? Я кажу, не того. Ах, ти, звичайно, подавати руку братньої допомоги? А я тебе питаю, за яке спасибі ми будуємо їм оцей металокомбінат? Цим комбінатом? Тим асуани? Та що, в нас вдома дівати нікуди? Латками не світимо, доки нам бути для всіх білими неграми. Ти спершу мене, вітчизняного роботягу, забезпечи кім джипом, а тоді вже іншим виказуй щедрість за мій рахунок. А я кажу, інакше міркую. Тим-то може й дорога ваша поміч, що не від жиру вона, не від зайвини. Зайшлося знов про ту лампу, що так нам таратуту освітила. Таратута й не заперечує. Було, став та перепродаж бакшишникові. Мені зараз кожна руб'є, дорога. «Бачиш, тільки чар-мінар і курю. Чар-мінар, тобто чотири мінарети. Це найдешевші з їхніх сигарет. А ви до мене із своїм тач-махалом. Навіщо він мені? Краще його на валюту перевести. Дешево ж, кажу, ти спустив на торг нашу дружбу і честь металурга». На місцевкому довелось розглядати таратуту. Некрасива ця історія з лампою, як з'ясувалась, була тільки ниточкою від клубочка». Зв'язався наш стара Тута з бакшишниками, потай веде з ними різні гендлі. Сьогодні він обдурить бакшишника, завтра той його. Вони його навіть частіше, комерсанти з них будь здоров, а на такому ділі, звісно, дружби не збудуєш. Постановили за 24 години, щоб духу твого тут не було, щоб не поганив барахольник колонію радянських спеціалістів. Того ж дня відправили його, а ми з братами-індійцями через кілька днів Нову піч вели. Коли пускали, сутужно було, жарота замучувала. Скільки працюєш, весь час мокрий, як хлющ, задихаєшся. Працювати доводилось в кисневих ізолюючих апаратах. Першу плавку нарешті даємо. Радіють усі. Лідця небачений у них тут метал. А мимо нього, просто через цех, поважки ступають бродячі священні корови. Нелякливо, солідно, мов яка інспекція, проходять мимо розпашілих вагонеток і зложниць, що аж розжеврілись від налитого в них металу. Прийшли, освятили і пішли собі з цеху. І їх не чіпай. Індійці просять їх не чіпати. Людей понасходила сила селена. Диво ж, перший Мартен. Індійчата з цікавості до самої печі лізуть. Доводиться відганяти. Пічка нова, газиць, як би не почаділи. Стоїмо з рангаром, дивимось на вогненну лаву, що лється в ковші двома потоками, в один кіш і в другий. В рангара очі повні сліз. Сквильований питає, як вгадати, де лється шлак, а де чистий метал. Обидва ж потоки ніби однакові. Де шлак іде, рангаре, там іскор немає. Тільки чистий метал, коли лється, дає оті мерехтючі сузір'я. Шлак не іскрить, розумієш? Це йому сподобалось. «Добре, запам'ятаю, містер Іван, шлак не іскрить, тільки чистий метал іскрить». Із лісів та з гір приїхали племена самодіяльністю. Чоловіки в якихось рогах, жінки в рісних прикрасах. Пізніше і ми їздили до них. На честь зустрічі вони танці влаштовували просто біля автобуса. Поступово налагоджувалося життя. Основного досягнуто. Пішов лється індійський метал. Стаєш уранці, приходиш на роботу – Обійдеш печі, оглянеш ковші, шихтове подвір'я, наявність шлакових чаш. Одне слово – зробиш усе, що й належиться тобі, як сов'єт експерту. Бо я хоч і поїхав звичайним сталеваром, а функції лягли на мене начальника зміни. Все, що ви колись навчили нас тут, Ізоте Івановичу, все згодилось. Важливо, звісно, не лише розказати, а й самому показати. Металургів діло таке. Ясна річ, у нас безкастовості – Ніякої роботи наші хлопці не цурались. За це вони всі від і до металургів наших поважали. Українські металурги заступають на зміну. Можна бути спокійним. Треба, сам і плавку пустиш. Треба, той отвір та сам закриєш. Візьмеш списа, то сам і проб'єш. Іноді за підручного станеш його роботу робити. Бо хіба то майстер, що не був свого часу підручним?